أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ, ويكون الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مَقْصَدُ سُورَةِ بَقَرَةَ بَيَانُ تَلَوْرُ مَسَالِدِ ینی دا ساب ته ول چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده نه په صفاتو کې چوک شریک شته مثال شته او نه په ذات کې څوک شریک او مثال شته دویمه مساله په دې صورت کې بیان اثبات د رسالت ینی پیغمبر علی السلام د پیغمبري اثبات کوي تسبیته کوي اواغانه اعتراضات چې داغه په رسالت ما دل واردیدل داغه جوابونه وکړه دریمه مساله په دې صورت کې jihad fi sabilillah ده یعنی توحید او رسالت د خورو د لپاره د مضبوطولو د لپاره چې څوکی د څوکی تخریب نکي ختمي نکي لری نکي یا پکې فتنه وانه شي د دې لپاره jihad کول د دې ساتنه کول jihad بلار لارینه او انفاک فی سبیل الله تعالی او مساله د په دې صورت کې یني مال لګول د دې لپاره چې دا دین خور شي په دنیا کې مال دې لپاره اول ګول شي جهاد وشي او جهاد خمووي چې زه کب کېږي چې توحید او رسالت ینه د الله دین مضبوط وي او پاتوي سورۃ بسرور برخو کې تقسیم نه اوله برخه سل آیتونه وه په غو کې اوله مسله اثبات توحید وکړه په دریو بابونو کې درېما حصہ درېما برخه یو سل یو نه سل شپږه وه پوری وه په دې کې دویمه مسله اثبات رسالت بیان نکړه او غنها اعتراضات او جوابونه ورکړه منکرین ته مینس کې واقعیت ابراهيم عليه السلام دا و د اتم او دوو میتراز مینس کې او اخر کې اصول درش پته نورسته نه فیده شرک پھیلیو کړه ته توحید مضمون کامل شیم بیا آیت نمبر 203 200 درېم برخه شروع شوه دا په دې درېم برخه کې درېم مسله jihad fi sabilillah بیانېږي او jihad fi sabilillah بیانېږي نبي اول کې موږ د jihad تعریف وکړو چې jihad ولیکي کوشش تا د الله دین لپاره کوشش کول او جهاد ویل کیږي وسعت لا د الله دین وسعت ورکول د دې جهاد ویل کیږي په کې او د جهاد څلور مرتبی دي د نفس سره شیطان سره کفار او منافقینو سره ظالمانو او مبتدیینو سره د بیا به خپل اقسام و د جهاد درې منازل دي یو ابتدایي منزل درمیاني منزل او اخری منزل نوې به په منزل کې دري خبري ضرور دی یو د مجاهد تربیت تهذيب الاخلاق دویم د ملک اسلام یوه سیاست مدنی او دریم د کور اسلام او درمیاني منزل کې هغه اصول او قايدي بياني قران کوم چې د جنگ په ميدانې جنگ کې قايدي او اصول وي چې په کومو اصول او قائدو باندې به جنگ کوي او آخری منزل کې چې کله یا شکست وشي نداغي نه بعد به چې کی مجاهد لته پکار دي داغي اصول او قاعده په اخر صورتونو کې بیان ای تر دې چې پوری مونږه آول, اول آیت کې نه آیت نمبر یو سلو واه کې د مجاهد تربیت د پر الله له صفات بیان کړ چې په پینځو صفات سره د انسان نه د مجاهد نه بوزدیلې و زی بغیرتۍ ته نور کیږي او پینځو صفات سره سستی و رکیږي به آیت نمبر رسول عطا ویانه د ملک د اصلاح لپاره چلور قوانین شروع کړ یو قانونو القصاص من الظالم تل ظالم نو بدلو وغستلی شي زکه ظالم نو بدلو ونغستلی شي نو ملک په ظلم عام شي ظالم بډاډه شي په ظلم کوو باندې نور ظالمانو تبم تشویق نور ظالمانو تبم تشویق شي او مظلوم ب جڑاو فریاد کوي غیر مطمئن وي خیریب کوي او خپل حق حاصل او کوشش وکي په نورو غلطو لارو سره نو ملک په فسادی امن بنئ نو ته بیا اقدام جهاد سوکه چې ته نور ملکونو نور ملکونو تم د دا اسلام دعوت وير کې چې دا د اسلام قانونو منئ زکه چې هغه وې چې تاسو خپل ملک دا, دا قانون نشته رې خپل ملک ممر نشته فساد ده نو مونږ تاسو سره د دا دعوت دا راکوئ دویم قانون آیت نمبر یو سلو اتیانه والا دوتیا په دې آیتونو کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعیه چې مالونه تقسیم کوي په قانون د شریعت ما ده چار چا خپل برخه ميلاوي شي برخه ميلاوي شي او هر څوک په خپل ایسمانی مطمئنی او دریم قانون آیت نمبر 20 سره درې اټیانې شروع کړو تر آیت نمبر یو 20 واتیا پوري حکم صامل ارتباط النفس دروجی حکم راوړو د پاره د تړلو د نفس چې روجی, روجی سره د انسان نفس وټړل شي د خوښیاتونه د نرو بنده اخلا نه یعنی دشاواتوونه وغیره او د غریب د لوگې احساس مو وشي او د هغې سره چې کومی نې اخام ممسی وي غ بیایان که د بیایت نمبر یو سرلو اطاتیا کې پرونی سب کې سرورم قانونو د ملک د اصللا دپاره ان نه و عنیل ارتشا منه کول ینی بندول د رشوت او ملک کم کومل کې چې رشوت آمی نوبیا غمل کې ظالم ظلم کوي او ځان خلاصي په پیسو باندې فساد باندې او مظلوم چې دغه رشوت وېر کوي نشي زکه غسر خمال غريبي د مظلوم حق خورل کیږي او ظالم خوري نو په دی وجه باندې نو غمل کې بیا د الله رحم نهي په غمل باندې د الله عذاب وريږي قهر د الله پیوريږي نو خلک تبو बर्बाद شي بیا اغه ټول ملک تبو ورباد شي آیا شپږي زیات شي او ظلمونه پک زیات شي نو تلرم قانون راوړو چې ملک دې فساد بند شي نو فساد د پاره بیا د غلا د پاره قوانين به په صورته مايده کې بیان شوي دي چې وډو کې غلي لاغه نه بلاس کټ کیږي او که غډه کوي غټ غلا کړي ډاکه کړي پکوروڑا نو پکوراو باندې پیسې ویلي یا بل غلا کړي مداغه نو به عادل بدل لا سخ پکټ کیږي سورې مايده کې ان شاء الله یعنی خې لاس او چپ خپپا یا چپ لاس خې خپا د بدن کټ کی دا د لپاره چې عبرت ونیو خلکو ته دا که او به دا کاروونکی نو تر دې پور دا شو به آیت نمبر یو سلو نهاتیا کې تعاديب بالاقوال یعنی ادب ورکو په اقوال باندې چې پښتنه کوي فللسافانه پختنمه کوئ ځکه پوختنه فللسافانه شوی وه چې یس الونهکهل اهلله پخت نه کوي تاانه په باره د میاشت کې نو حدیث کې را ي چې پوخته دا وه چې نوبی سلامې پختن کړی چې دا میاشت تننګه وړی وړ کېږي او غټیږ او دس دا پختتن پیغمبر اسلام ن کړی وه للیکن خدای پاک دا جواب یور نه کړو چې دا ولې غټېږي او کمیږي کلی خدای پ ته خواانه وه په اس دفاظو کېیر کړی چې دا ځکه چې کوم برخماني د لمر رڼا د لمر رڼا پس وګمئ نه او اورځيږي اغه برخه د سپګمې خاري وغه نور برخه پټي دا خو خبره لیکن الله دا جواب ورنه کړو بلکې الله حکیمانه جواب ورکوي او څه بدی کې متاسته د وختونو حساب اچولې دي او په دې کې متاسته د حج حساب اچولې دي نو کومه پورته چې کړه وا چې دا ول د سکیږي هغه جواب ورنکو بلکې جواب بل ورکو چې بس هغه څه کوي کومه دیک تاسو لپاره د وخت معلومولو یو حساب کتاب ده د حج د معلومولو یو حساب کتاب ده زکه چې قران فلسفيانه کتاب نه ده قران کتاب نه ده قران د اخرت کتاب ده آخرت دی دی او په دې کې د اخرت سره چونکو ترړي مسالې دي هغه الله بیان کړې دي او په دې کې دنیا چې کوم بقا ده یعنی انسانونه مخه ژوندتي رويشي ار اکرام بین شوو نو بیا ورسره تعاديب بالاقوال یعنی ادب ورکو په پختنو کولو کې او ورسره بیا ولیس البرک تعاديب بالافعال یعنی اکرام مکو چې کار پر دین کې نه تاسې ځان نه حج په وختونو کې قانون جوړ کړی یا اصول جوړ کړی چې د کور د شان راځي کله چې حج وکړي والا ویدا چا وی دي د کوم زی کتا تاسو ویل شی وی دي مدان یقین نه د الله وی تاسو په دې کې کني کی ګړای د نیکی نه د الله وی نیکی دا چې تاسو د خلاف نه ځان بچ کی خلاف د چشینا د الله د دین نه او دین سنت ده دین نه ځان بچ کی اصل نیکی خدا ده او په دین باندې اصل نیکی دا ده تر دې پورز مونږه آیت نمبر او سنت یا پورې سبق ویل شو اصل شی د خلاصه ده د خلاصه چې ته یاد کی چا یاد کړل پ دې کامیاب شو ان شاء الله قران بہت اسانی غټول قران بہت کړی کړی وي او اسانه ورته سورته نو ورته یادين او کله خلاصې یاد نه کینو په صرف ترجمه مانی په تدریسي پاره به تشریح کماله ځکه سورې په کله تدریسي پاره نو کتان پا یو چوک پختنه وکې ته ځانته مفسر وي یا په قران ځانته وي زه پوهېږم او تفسیر میکړی او لختناڅه نو تانګه پختنه وکې دا تدریسي پاره سورته د لګمال لند تشریحه نو کسرف ترجمددي ویللي تی نه شو ته تشری کول دکار خو خبري دي او که تا خو لاس یاد ده کړي وي نو ته به و چې تلور ممسی دي اوله مسله داره دوی مداره درې مداره لوور مداد ده نور د ته ووامهغ چې لګ نوره ووازی حه نو به نوره موتهوااضه کې چاله برخدمومه ده د دویه برخومه د بر خومه ده او لو برخومره نور ه یم خلو چې دا نوره وااضه چې بیاله برخه ک چې دومهې چری دویمه ک چ بیا نور هم لږ اض حکه نو چې دا اصل دا اصل نخوي چې څوک په قران باندې او که په دې معنی د دې ته مسبوک قتل دا خلاصه مردا په چاره واسطه چې روزانه 25 داولسمنت په دې تیری دا بیا قران نشیز د کول بی بیا ان شاء الله دا تاسو بده تجربه وکي چې بیا کتا صحیف نیم کړي کاری چې تلاوت کوي ته پوېږي دا کوم ذکر روان دي دا کوم ذکر لګیا دي او کرت رات کوي په دونو پوېږي په خلاصې سره دا یو تجربه ده نو ترریې پرده خلاصه او دا یاد کوي زمون دویمه دو خلاصه امتحانو لا پاتې دی او دا خو مرګ نووي ډیرر شوو په دییجه تحان منږ لګ وورسته کو چې د نو و ملګ ور درسسو شي چې لک ت شویک شي درتهپاره خوند والید درسه انشاءالله ورز بیا امتحان خله د ن و ملګرو نه نه هغه چ کوون چې باغ برخ کې و اوغ نه به انشاءالله به امتحان خلم یوه ورز اوسه په یت نمبره یو س نووي کې ننی سب کې ووقاتېلوفی سې لاله په کې داواکر کوي دهییس د دې سور د دې هي سي د دې برخه داوته شې دا, دا, دا فی سبیل الله نو اوس هغه اصل داوا بیانې وقاتلو فی سبیل الله او جنگ کوي پر الله کې الزینا کسانو سره یو قاتلونکم چې جنگی تاسو سره ولا تعتدو ذاتم کوي ګره دی ونوي چې وجاهدو فی سبیل الله او جهاد کوي پر الله کې دی ونوي لفظ د قتال راوړو څه مطلب ځکه jihad لفظ چې عام دي او د قتل د کتاب لفظ خاص دي jihad چله اغي کې د نفس سره jihad رازي اغي کې شیطان سره jihad رازي په jihad کې په لفظ jihad کې اغي کې د منافقانو سره jihad رازي د ظالمانو او د مبتدین سره د خلیج jihad د مال jihad د لاسو jihad د لاسو jihad یعنیغه په لاسو باندې چې ظلم نه مني کې نو دا ټول jihadونه په jihad لفظ کې رازي jihad ټکه عام دي هو کده کتال ټکه چيده دا خاص دي کوم کوم جهاد لې جهاد مع الكفار والمنافقين دو کفار او سره جهاد ته شارکې اغه درې مرتبه مونږ ویلې وا اغه طرف ته شارکې چې ګوره وقاتلوا وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ وقفلار د الله کې نو اغه طرف ته شارکې دینه مراد اغه توري جهاد د ټوپک جهاد ته شارکې هغه نور جیادونه اغ نه یاد په دی ځای کې یو او دویم د د قارو له چې ذکه را وړو چې په دی کې ا هغه ب زګانوله پاغ زګانو منرت کوي چېغوی و یاره بسسترواه د لا پلاره کې اوه اصل جیاددم دا دی چې بس خلکو ته تین بایان کې دا اوت ویر کې لاله نه صحیح دغه د دینی او او دعوت د چ شي دعوت به وکوې د نرو کتابونو او تقاضی و هیڅ پک پک خبرې نور ټولې تقاضي دي او تبلیغ مزي مزيدي ټول شپک خبرې دي او تقاضي دي بس نور چا به کې او د کتاب کې نشته نه او بلکې د کتاب دعوت یې وير کې وير هم ګډرګون غاري له پاک شو کنه بیا به وی د کتاب ته کینو پاکي کې کی د په کتاب باندې به به نور کتابونه پاک کېږي دوی په پاکالی خدای خبر په چ شي کې پیدا کړی ده هد کې خو رااضیننه وی تن فرما منب تغل هدا في غیرې اوبل زمون د هدی سو منب تغل هدا في غیر چا چې هدایت په نورڅ کې وړټوو پاالله هدایت دی که نه د هدایت شتهله کې ملاره ته پاکوالی تا نو کته هدایت په نور ولاو کې وړټو عزل الله دسیددي ې چې الله بهګومه کې بلک داسې وېشي الله غومرا کړی سی د مااضی را چې غ د مستقبل نه د را وړی مزارې په دی ووجمانې اشارهدي ت کو چې مخکې نه دغه سړی الله پهلو ماافو کې مررالي کلی کله چې الله تقدیر ليیکلو دغه سړی چې د الله د کتاب نهلااو په نور ې هدایت وړټ د الله مخکې نه ګمرلی کړی دی پوه شو د داې ګوره آدم اسلام چې کله دا اتلو دنیا ته الله ورته و بي تو منها جمعه کوش د دی ځ ټول آدممل اسلام بی هوا پول لاړې دنیاله. او شیطان مسررو لګلو لاندې نو شیطان خو هم د خپل د زهد او د علم او د عبادت او د وجنا اسمانو لختل او اعلی فرشتو په صف کې وزې کړو نو هغه امر او ادم علی السلام او په هواي چکه دا غوي د لپاره پيدا شوی انسان چې امتحان وای په دنیا کې نو غیر ته خپل اصلي د چشي د لپاره چې پيدا شویو ادم علی السلام هغه چې ستاسو اصل زي مغه د دې لپاره کړی بر هلال تفصيل او بل زکی حکم نو ادم نو ادم رستن تعالی ته وی ايه بیتو منها جمیع فاما فا یاتی انکم مننی هدان یو خبر تکوم توسیه تکوما ادم رستن ته وی الله فاما فا یاتی انکم مننی هدان کچراغ او تاسو ته زما د خونه هدایت هدایت چی سره د کتاب د الله پیغمبر فمن تبعوا هدایا وچا چې تبع د ری وکړه زما د هدایت نو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اطمینان به ورکما نبه راتونکو وخنو دارشي راتونکو د دا اغه نبه خو پوخري حالاتونه او نبه تیرو حالاتو په سي غمجن شي اطمینان سکون به ورکما مطمئن به کما داغه سورته دا د سورته بکرې اياتونه و آیت نمبر و دير شو دغه اياتونه و ات دير شو او سورته اغه کې بیاوي تواها کې په ايات نمبر 22 شو درو در شو چلوروش کې دا ز یونک الله به وی چې احبتو بنه جميعا ان دا خبر الله بیا کوي ادم علی السلام دغه واقع و تکي چې کوشه د دې ز نټول فاما فا یاتیناکم منی هدن چې زما یو خبره ته کوم ادم علی السلام تاسو زما د خوانه هدایت راغلو چا چې ان فمن تبل هدا فچا چې زما د هدایت تابعداري وکړه د سچایتونه دي فلا یذل ولا یشقا نه به ګمراشي په دنیا کې او نه به بدبخت شي په کې دوه د رسول زو په تواه کې به دا د الفاظ راځي چې نو ګمرا شي مونږ نن وایو کنه دا څه خبرونه یو مولا یو څه وی بل منا بل څه وی نو ګمرا یو کنه لاره نه خطا شوی لاره نه ورکه شوی دا ګمرا مطلب لاره چې تنه ورکی هغه لاره چې تنه ورکی نو موږ ګمراه یو لاره زموږ استادونه ورکه دا ټول نه نو الله وی فلا یذل ګمرا بنشي هغه سید لاره به متمعي چې دغه سید لاره د دا غنیراله توحید نغلاردا رسالت نغلاردا jihad نغلاردا دله پدین باندې مال لګول داسملاردا او نور چې ان شاء و سره تفصیلونه بیاني غاټول به موږ بیانو داني غلاردا بس په مجبور کې ټول قران نغلاردا ته پیغمبر ست هم سنت نغلاردا ولا یشکا انه په بدبخت شي په اخرت کې یعنی په دنیا کې په بدبخت نشي او په اخرت کې هم بدبخت نشي نبی امر کوي پلار ایتونه کې چې من ارذ ان ذکری او چا چې مخ وړو زما د کتاب نه ذکر په معنا د کتاب د مغه ځ کې اوس وواړ شو اوه ځ کې بیا مخکې ځ کې راي پالفاازو کې چې ځکر نمرات داله کتاب دی ومن ځ ان ذکری فیین نه لهو معي شتن کا او هغه څوک چې اراض او اراضوي ل کېږي زړه او بدن او وختو سره کله کلی او سړی واړي که نهقرآ نه لیکن زړی نهوي زړیقرورآ سری چیره نخېروختوکو وختمه ایعراض خویننه نو کړو درس نن پاتې شوم لیکن ځړې خپي او یو د سي چې پر وکم خوشالي منه دلته وڅوک کيني وڅ قرآن له وڅوک کيني قرآن وڅوک زده کوي دا ویلک چې زه او بدن دواړو سره واو دی قرآن دې ته ویل کېږي ایعراض ولای فمن اراز ان ذکرې چې زما د کتاب نه مخ واړو فإنه له معيشه زونکا د لوی ګوزران تنگ جوون به مال به او سرهښ ډیرې ګاړی به او سره خښ کولی بګلب به خوښکلی ور سره لیکن جوون به سکون به نه اطمینار به نه ګړی بهخوري خو ب نه ویرسی بچی بفرانې داغونه به تنګي ت خپل مال نه به تنګي خلک به تهوي چل را وړه دوه پیسې ب ماشار به تن معلوونه غواړي جوان به تنګی او پرشانه بوي بی. نو بیا ایو بلقیامتې بیا مخللاوي او دا دنیا حال لے. چبه دنیا کې به گذران تنګي او یومل قیامت او پر ورځ د قیامت راپور ته بکړې شی ووند و یومل او پر ورځ د قیامت راپور ته بکړې شی ووند نو دی الله لوي چیا الله زه دنیا کې کتون کې ومه انني كنت بصيرا زه دنیا کې روغ جوړ ومه سترګې مې ولې شوم یال دی ولې نو لا بوته وی چ کذالک خبرم دغه رنګې ده اتد کا آیاتنا راغلی او تاته زما آیاتنا قال رب لما حشرتنی عاما یا لا زپور ز پور تکړموند وقت كنت بصيرا ز خلیدون کې ومه الله ورته وي چې کذالک خبرم دغه رنګې ده چې تو خروج وي خو اتد کا آیاتنا مګر غزي کرم مراد علایاتونه دي د الله کتاب ده راغلی او تاته زما آیاتنا یې زما کتاب ته راغله فنسیته مطابريخه و تای تای ور او زمما کتاب دنیا کې مصروف وي دنیا په کارونو کې مسروف وي نور کتابونو کې له هدايت لټاو او زمما کتاب ته پرېخو نو وکذلک الیوم تنص او زکه مان ترون تاسو ولې نو په دې کې رد دې په دې الفاظو کې په چا باندې چې هغه د الله کتاب پرېګدي بزرګي اختیاري او یره بس اصل دي اصل کاردارې چې بلله بس دعوتونه وير او جهاد نه تیریګا اصل jihad هم جهاد بل لسان وک خلقت دعوت ویل کی الله وین او قاتلو فی سبیل الله او پلار کی. کی پلار جنگ وک پلاردا الله کی کتاب وک پلاردا الله کی والذین کسانو سره یو قاتلونکم چ جنگی تاسو سره ولا تعتدو او ذاته مکو دري آداب بیان یوس جنگ هو ک حکم خلا وکرو قدرت آداب نو تخی به ادب محروم از گرد فضل رب به ادب چرې هغه د الله درهم نه محرومای کینا بیادب چهره هغه د الله درهم نه محرومای بیادب انسان, انسان بي د د فضل نه د د رحم نه انسان وي خو که بیادب وي نو هغه د رحم او د فضل نه محروم وي نو الله جهات جهاد خو کې مجاهد خو وي خو که آداب له هسته وونکو نو په دغه جهاد به زما فضل نه زم ما رحم هغه ته ادب دی یو ادب فی سبیل الله چې په لار د الله کې ویول سره یو ادب فی سبیل الله چ جهاد وکوي پلار د الله کي اني اني اخلاص د نيت ته شارکي چي د الله رضا لپاره جهاد کي د دې لپاره جهاد نه کوي زم ما پچاي غټ شي او ډير ازم قدمه د سلطنت لاندې راشي تسروت لاندې راشي نه د دا د بستان نيت نه پاکستان نيت بدایي چي د الله د دین لپاره د الله د دین ته وسعت ورکو د لپاره چي ډير خلک د الله په دین باندې شي په حکومت باندې شي او د الله د قوانين لاندې د قصاص د قانون د قصاص غونې پاک قانون لاندې دارنګي د میراث غونې پاک قانون لاندې دارنګي د د فساد بندو پاک قانون لاندې خلق ژوند تیر کی چې جاسره ظلمونه شي زیاتې و نشي د دې لپاره جهاد کوي کوشش وکړي نو یو ادب دا ور کوي ان چې الله رضا د پرب جهادي اقبال وې نه غنیمت نکشور کوشای شهادت هي مطلوب مطلوب مقصود مومن وېدا نبه مالغه نبه غنیمت مقصدی چې مال غنیمت ډیر حاصل کما سر زر او سپین زر او یو شبل شي نبه دا مقصدی نقیش ور کوشای نبه دا مقصدی, مقصدی چې ځخ پله پاشایي پراخه کما سلطنت می پراخه کمنه شهادت هي مقصود مط... مطلوب مقصود مؤمن شهادت د مومن مق... مطلوب او مقصد به بلتا شهادتنا مراد زان وجلدی شهادتنا مراد کلمت شهادت دا یعنی دا الله دین لا اله الا الله محمد رسول الله دی کلمت شارک زکه پجهاد کی بدانی چت لاټ شوالت چدی زان مڑکې ازان مڑکو پ نیت بنزی jihad لا بلکې پ د نیت بزی چې و جنگی او ډیر هغه خلک ته د په خلاف راوتی دی دا دین ختمول غوړي هغه خل ز ختم کما نو په دی بجنګېږي په دی نا چې زلا شوم او ته مړ ش په کې مر شوي خامخه مړ کېږي خو به په کم م شوي د تاپار لوی مرتبي دي خکلی جوون دی او ډیکک د الله سر ملاقات ده هغه بیا پاغه شهادت شهد چ کوی مطببی دغا غززی کې بیا بیان شوي دي نو یو ادبي ورکړو چې فی س اللهی خلاص دنییت له خاص د الله ضا د پاره بجهحات کې خاص د الله د دین د بلندی د پاره کې یو دویم ادب ور کوي یو يقاتلونكم ها کسانو سانو سره جهاد کئ چې تاسو سره جنگ کئ یعنی کفار خودو کې سم که کنا یو هغه کفاری چې هغه دغه کار مخالفت نه مقابلې نه عام خلک یی بس هغه خپل کار سره کار ساتي قداوت دې ور کړو نو سوچ بهو چې مسلمان به شي کور دې نه کړي به هغه یو بس خپل کار به کوم خپل کار کوه نو سید به خپل کار دې کئ وجنه ما په شوه یو هغه کفار دې چې پوندین یت راوتی دیوم دغه د ژوند مقصد چېر د اغه د شیطان چې کوم دین دی اغه خورشي کفر او شرک او اغه د الله چې کوم دین دی توحید او حق دین اغه ختم کوم بس بځې کوفار په دین یت ونه راوتیوم دغه مقصد دی د دې لپاره به خره جوړی کړی دی د دې لپاره به ځان بستا کړی ره وصلو سره او هغه سره چېر کدس خلق زمون د ا د دین د دوی د دن نړۍ دنیا د دوی د چيره کفر شرک د دوی دین دي چې دې خلاف راپاسيږي نو صدا هوځو جنگي ګما زګوي په خلاف څوک راپاسيږي د کوفر خلاف باندې خو م... یو مؤمن راپاسيږي یو مجاهد راپاسيږي د کفر او د شرک په خلاف باندې د دوی هغه آ... قوانینو په خلاف باندې نو هغه سره بجنګي هغه خلکو سره بجنګکه د دویم قانون دي الذين يقاتلونكم ها کسانو سره چې تاسو سره جنگ کوي پدې کې هغه بډاګان اوبنوج نه چاغه جنگ نه کوي هغه ماشومان بنوج د چاغه جنگ نه کوي هغه خځه چاغه په دغه لغ بازي خځه پر لخرو کې شاملې هغه خځه خو بنوج به گرفت لیکن کومې خځې چې په خپل کورونو کې ناس جنگ نه کوي هغه سره وستا کار نه ندی تلوي وی اصل وی جهاد چې د دښمن ضد د دښمن ضد جهاد نه نه جهاد د دې چې دښمن ضد ختم اصل د شتګدي خو ده اووا مې به بمبارانې کوي دا شګر دی که د مجدین د شیدګر دی ومره وجل په شام کې ومره جل په نور ملکوونو کې بمبارانې کوي په عام ماشومانو په کې ووج کېږ هزم پهې وج کېږ بوان په کې ووج کېږي او ټول په کې ووج کېي او بان و کې چې په کې وي د شاګر نو یو دشاګر سره به ماشومانو ووجې او یا به ځان ته و من خو د دنیا د فااضت دپاره را چې دنیا فااضتتوک د شاګونه اصل د شګر خوته شوی. دې په جاژپان با چې بمونو غورزلی وو اوسسم جا د خلک پیدا کږي په دو یننوکې نو خلکه معضوره پیدا کېږي د ید گرددي چاکری اصل اسلام دشید گرددی نه جهاد په د شروعو کارو کې دومره بد نامه دومره بد نامه چې خلکو به جهاد نومه غتلل نا را وګ نه له زمون یو مګری چې کله راغو د پاکستان کې چې کله د ماجرو دا ټیل ماجر ماټیل شروع شو د ټیل کې دو سره واپس راغ خپل وغله افغانستان له. کابل لاله حال ته اوسې دل دل ته چراغ او درس نه کو یو ورځ ملاقات مو سو شو پیخبر ته راغلم شم ته پوښتنه وکړ چې یره درس ورنه شروع کړه اوس پورهه ال ته چي لاړې ویره قران کې چې د یکن jihad بیان شوی دی او ال ته چې jihad نه خلق وی کړکده په دې وجه دل ته راغله او هرونه دل ته رازي ابل زغه شورا دې مونږ کلا دا غونډه کوله په دې یو ورځ مانی یو ورځ مخک راغله غلط شوی و اين ببلو رزرا نفرته تجاهات دوم ياغستو ليكا كندا ولا ددم قانون ددم ان الله یکن الله لا حبل مووت دی مینه نه کوي د زیاتي کو کو سرنو ک تم مجا دي کته مومن او زیاتي د اوو د جهات پهونمان دیلهله د سرمیه نه کوئ الله به د هغې کوي وقتلو هم او وج دوی او جه دوی حسو ساقیف چرتم چې دوی چرتم چې دوی چې کوم کې دغ کافر په لا دیره خو کوم کافر هربي کافر مخکمه ووي هربي کافر ینی لکه دس افغانستان ته راغلی هربي کافران چې په کوم ځای کې د کاف منط کېدو دا باید وجل شو وقتلو هم او وژ دوی حسوثکیف تممو چرته چې و تاسو دوی لره چې کوم ځای کې دی لاس دیرهغ وجه بس واخې جو پس کوون مقصه راغلی دی د دوه دا سر نه راغلی دلته چې تا آباد کې تا جوړې آخرې جو همم او با دوی منهسو من آخره جو کوم دا غځ نه چې اوباسیلی تاسو تی د خپل مک نه معجر کړی په حجزت مجبور کړی کور د نی شته درګا د د معلومه او تی او باسا لکه د اوس چې او بااصل شل. دا د لوکم دی د او بااسې د خپل زیده. و اخرجوهما او باسي دوی من حيث اخرجوكم دا غزینه چې تاسو یو باسی لایې تخپل کور در په درکړې خپل ځمکه نه پاتې دا مال نه پاتې دا هر څه نه پاتې دي آرام ژوند نه پاتې دي نو دا او باس دا چې تلرچه ولته کینه کړار نه داخلک بو باسي خپل ملکه الله کومکر کنه جہاد چې کوم زکه دومند وی وجنې کوم زکه په لاس درغه وی وجنې دارنګ وی باسي دا غزینه ته کوم زینه چې تاسو باسی دا خو لاوکم کړو وس خو شیطانم شتره شیطان خو مخپل کار کوي شیطان وه مچي چیر دات څنګه دینده دات څنګه دا کتاب د الله چ په دې کې قتل کتاب حکمونه شي وي دي په دې کې الله وکم کړی چې کومځ کې پلاس درغه وج نه ول انسان نه ده دا خو ظلم ده دا خو انسانيت نه ده کنه بعض خلک دسی کنه دا وه هم جوړي شیطانان انسي او جني شدانن دواره کار کوي دات څنګه دینده چې دې کې قتل کتاب حکمونه دي دا داغه جوابونه د دا شبهات جوابونه وس کوي خان یہاں شبہا، اولا شبہا چہرہ دات سنگا دین دے چھ پڑے کہ قتل و قتال حکم شوئے رہے ہیں اول جوابی کہیں والفتنہ جو تو اشد من القتل او فتنہ چھ دا دیرہ سخت دا دا قتلنا قتل خو یو سخت کار دے یو, یو قتل خو یا انسان ته یو وحشیغنی کار خکاری خو اللہوی دا قتلنا فتنہ دیرہ لویا خطرناک شئے رہے ہیں فتنه مورات شي ده لویه فتنه کفر ده شرک ده چې راشي دلته تعال اسلام نه خرهی دلته به تعال کفر خرهی شرک به تعال خرهی دلته به داسې تو نظریو کې ختقی ځای کمونیزم تشو خو د کفر نظریه ده ټول الہاد ده پکې دهری توپ ده, ده پکې د خدای نه مونږرکیږي ورکه دارنګي دیموکراتي چې ده وی ده فتنه ده دیموکراتي ته وی چې به ته آزاد ده یو قانون لا اغنه ده به ته چارتک کول غړغړځي او کو هغه کې غړځي غړځا تاسو بچا کارنی کثارڅکه تاسو بچا کارنی ها یوغه کریمینل لاز دي کنه خو اخو, آخو لکه قتل دی وکړه زغدي وکړه اغلا دی وکړه اغل لاز اغه قانون وی قدا نور کته شراب سکي سکي کته دمیګړې غډوي کته هرتکه کوی کته اسلام پرګري فرګلې تاسو بچا کارنی کته د پی اسلام بذی کې د خو باید زاادی ده ډموکراسی ده کوله نه والف نه او فیت نه ډیره ل نرووا ده. فتلر فتنجره ډیر ډیر سحکار ده نو لوې ده چې را به شي دلته نو اول فتنه کفر او شرک به د ملتلا کی اول به د خدای نه منکر کی د خدای د قوانینو نه د خدای احکامونو به منکر کی څوک به jihad منکر شي څوک به دې د یو قانون منکر شي څوک به د یو مردا مصب کیچاره واستې څوک به مردا بورکا پکې چاره واستې پرده پکې چاره به د کفرتا آماده کی داړه به د کفر, با کفر باندې پښ یو دویم شرک شرک ولته عام کوي هر کله چې کافران په کوم ملک لاړ دي هغه خلک د دوی سره یو ځای دي چې کوم مشرکان دي هغه خلک د دوی سره مرګریکیږي چې کوم مشرکاني په یراکه چې وسملګرې ټول شیا غانو ديږي چې په هندستان کې کوم اغراغ لا برتانویان ټول وسره هندوانو نوبیا د شرک هغه هغه زیاتۍ کی اغه چوک توحید بیان نه د الله دین بیان نه اغه خلق هميشه وجلکی کی تکول کی کی ظلمونه و سر کی کی جلون ته غرزول کی او قسم قسم ظلمونه و سر کی دا فتنه دا دا ایوا بل فتنه و ګره چې بهایي به عامشي بهایي ثوره عام و بدلته دومره عامه چې بیخي حد ناوخته وخته و دومره بهایي عامه و دلته لواته دومره امشويو زنه دومره امشويو فساد دومره امشويو به هي دومره امشويو نشي نشي چې ده افغانستان په نشو کټول اول نمبر راغلیو ټولن اول زیات نشي چې کېدلی په افغانستان کې کېدلی په امریکا کې نه کېدلی په فرانس کې نه کېدلی افغانستان په مسلمانانو کې غالبا دا اوس کومه راغلیو په افغانستان کې ډیر نشيان وو او چرسيان د ډیرو په افغانستان کې دا فتنه نه ده نو څه ځان او کومه فتنه به اوس دلته مختلف فتنه دمان له تمره روشتور دمان چو هغه عزتمنشي او هغه چا به دوی خلاف کو هغه به قدر ورزه کې رتل کېدل ذلیل کېدل او مړه ته ته دا څلاسو کال په خاني زمانه کې وسم پروتي به زته کېدل د فتنه, دا قطر قطر فتنه او او ده الله وي کته کته انه کې داخله کونه باسي په فتنه عام شي او ز چې زنه ورنه زم ما اولاد ز ما خزه ز ما اولاد په فتنو کې وختي کې دا داونه دا دا چا د دا پاره دي چا دانه واړي ځما اولاد او ځما آئنده نسل هغه دا م مسلمانانو ورونه فتنه کې وخت لري او یو چې هغه خلک چې وي وي نهره فتنه د پاره خده او په فتنه کې خوشاله دي او په شراب خورې کې خوشاله دي په بهای کې خوشاله دي او په دې کې خوشاله چې موږ آزاد او ک لغړګرزو او په جامو کې او کې خوشاله دي هغه خلک په خامخاې اعتراض کوي هغه بخا مخاوي چې دا خو اسلام فتنه ده jihad فتنه ده هغه ټول ناراووتو فتنه نه نو فتنه او فتنه یعنی کفر او شرک فتنه که ټول او سلفی ارز چې دی کفر او شرک ده ځکه کفر او شرک نه ګټه فتنه نشتا بلاندور پسی فتنه شمارنه نو ول فتنه او فتنه چې د اشاعی دوه دو مال قتل ډیر سخت ده قتل نه فتنه خوره شي او قتل کې خو بيتو کسان 2000 3000 وته وجل مجبور کړ چې وی وستل نو کچیرتا نه نه ووجل ده 2000 کسان دلته راغلی وو نوس به افغانستان به قیبت هر څوګو فتننو ک اخخته شوی له څنګه چې یخت والله نو دا اول جواب وړو د د وهمیان وله او شیطان له چېغ دا څنګه دی دی چې ب کې د قلو غارت حکونه دي نوله که فتندي خوښېږي نو بیا خو صحیح ده او کا فتن نه دی نه خوښېږي نو بیا د قتل فتن ډ د خطر ناکشي دی وله تو کااتلووهمه اوس بله بل سوال ځ انته را شرق جمعات کی جنگ شین حرم کی جنگ شے کا حرم دن علماء شر ٹول جمعات ناخلی خان جواب کہیں ولا تقاتلوہم او موجن دیلرا ان دل مسجد الحرام پنس دے مسجد الحرام یعنی کتب جمعات کی نو بی اموجنا حتى تردی پورے یادوی پ جمعات کی دی بی اموجنا حتى یقاتلوکم تردی چ وجنی تاسو فی پدی جمعات کیا کتا من په جمعات کې او په جمعات کې درمنه حمله کوي وجني د ندي پرګدي په بزانه بازار مړوړو چې خو چې جمعات کې جنگ م کوي کې سکه اوسېږي جنگ کوي بیا اوسو جنگي د خلک د بیا آباد شي خو کله مانی راغله دا جمعات بډنګ کې د بیخه به ختم کړي تابم ختم کړي نو څه फायदा نو ختم کړه شپشایکا دا نه چې تبه کینه او وی چر د جمعات په جمعات کې خو جنگ نارواد نه الله وي کبه د وجني ندي پرګدي په جمعات کې بیا بیا اوسو کابلو کا بیا غلې مکینه حتا تر دې پوری قاتلو کوم چو وجني تاسو فيه په دې جماعت کې جنگ مکه واخو کتا وجني بیا خامو خو وسو جنگي غا فین قاتلو کوم پس کچری دوی جنگ تاسو سره وجني تاسو نو فقتلهم نو وجني دوی لرا بتیم م پرګا ده د سيو اغه تاسو ځین کئ سیو غنه چې دا څومره د کتال آیاتونه چدي په قران کې څومره د جهاد آیاتونه دي دا ټول د اسلام د دفاع وزارت قاعده او قوانین دي بس دسې دففا وزارتتی که نه د هر ملک د هر نظام خپل دفا وزه تيغ کار دا چې دغ نظام نه دفا وکي هغه بیا لخر جوړی واصللي د جوړي اغ اسباب برابرې چې د خپل نظام او د خپلغ نه دفا وکي حکومت نه. داسې و چې دا ټول دغ دفاع، کوانین دی بس. د اسلام که د اسلام دفاع وزارت مثال خبر وی جوړ شي دا قانون باقي کې نافذ کی, کی. دا په پدې قانونو به جنگي او په دې قانونو په خپل دفاع کوي فاینکا تعلقوم پس کچې دوی جنگی تاسو سره نو فقط لهما نو وژنه دوی لرا به کذالیکا د غرانګي جزاء جزاء الکافرین سزا د کافران کافران. کافرانو د کافران د جهاد د کافرانو باندې عذاب ده ګره جزا ده مكتبه ال دالا عذاب راتلو څنګه الفریخته راغه هغه کې بجی کړه خپل وزیره کې بل مخ په واړو اگر سودوم کلي ته کومې لوت دا رنګې سیلاب راغل کدنو هل اسلام په کوم باندې به تبا او هغه کوم چې د عالم کې او بچو یا په کومات په فرعونانو باندې کوم عذابونه راغلی دي یو هغه عذابونه خو بیا چې کړه موسی علی راغو د موسی اسنه نه بعد به الله دغه عذابونه بند د ټول د ټول دنیا د ټول دنیا د مشرکان, مشرکان او د کافرانو د تبایع عذابونه الله بن کړه هغه مخ کې والا ټول څونه مشرکان وو ټول والا تبا کول په عذاب کې ټول والا غ کول هغه نه بعد jihad را وستو به موسی استانو jihad حکم کړی کنا بني اسرایل ته په سوره مایدې کې براشي نو بني اسرایل ته ویل شي jihad وکاين ان وږي وو چې ان فيها قوم جبارين یا موسی استام په کې خورو زورور خلق دي دلارشا استاد خدای دی لارشي وځنګيږي موږ به ډیر شو په تیار باندې سور مائده کې به ان شاء الله راشي نو بیا به نسایل jihad نه لیکن کلچ به مساحص نه وفات شو غن لږ مودہ بعد بیا به بیا jihad کړي په دې صورت کې په دې صورت کې د دې سپاره په اخر کې بیا د حضرت تالو تغه واقعي وراشي اول jihad بنسایل به دغه ټایم کې شروعی دی ان بیا اللله عمی عذاابونه بکړ او جاد په کافرانو او عذااب و ګزهورو چې دا د کافران د پارې او عاضاب دی بس نو کذا ل کاجزذا کافر نه دا رنګې سزا د کافرانو د کافران دپره عذااب او سزاای ده سزا دا دنیاوي داخله عذااب زانان د خو تهږي فین ته ک چری من نه شو دوی دجنګ نه یا د کوفر خوروونه یا خپل د تعغوتي چکم قوانین دی او وصول دي دغې د خورول نه نو فين الله غفور رحيم پس یقین الله بخون کمه رو باندي وقاتلوهما وس نور وځاحت کی ور باندي بل شو به راضی درېما دو شو به ځواب کړ کنه درېما شو به راضی چې را jihad به ترکهمه پوري کله تر کوم وخت پوري به ځنګي ګو قال دعا درې تلور لسل سل سل 230 ځو درې څوکاله پوري به ځنګي ګو سوال لکنه شیطان دې و همرا چې انسان لا جواب و و نو جواب کوي الله وقاتلوهما او جنگ کوي دوی سره دي کفارو سره هربي کافرانو سره حتا تر دې پوري لا تكون فتنه چفات نشي فتنه نو پدې زه کې فتنه لکه دا موږ کې آیت کې چې فتنه یاد شوالته منغه د فتنې معنی وکړه کفر او شرک پټول اول او بلان نور فتنه ورپسې لیکن دلته فتنه کې کفر او شرک هغه معنی نه خو یوبله معنی نه غلبه د کفارو د کفارو غلبه او زور دام یو قسم فتنه ده خام ورته شي وای چې په دنیا کې 2 لخ کړيدي یو لخ کړ د خدایره او یو لخ کړ د شیطان دی لګو ګور تاسو سوره النساء. او عضت خیم سوره نساء په آیت نمبر 30 سورن ساو پورې پنځمه سپاره راوړه وای تاس ترغې یو ل اخکر د الله دي او بل ل اخکر شیطان دي یو چې ده غا د الله د دې آیت نمبر شپگا و ومرکو وګورو ومرکو د پنځمه سپاره ومرکو آیت نمبر شپگا الذين <اللزين> آمنوا تشيمان راوړې دي ایمان, را ایمان والے دی مؤمنان موږ او تاسو الذين <اللزين> آمنوا تشيمان راوړې دي يقاتلون في سبيل الله جنگ بولته با... غوړل کتاب لفظ راوړې يقاتلون في سبيل الله جنگ بکی پلار د الله کې والذين واکسن كفروا چې کفر کړې دي يقاتلون في سبيل الطاغوت جنگ بکی پلار د شیطان کې د ولرکه رفیقانه یو لخر د الله له چغه د الله په کې جنگ او یو لخر د شیطان له چغه شیطان په کې جنگ کوي هغه شیطانی قوانين او شیطانی اراده ته هغه ور کوي ودا او د الله په لار کې جنگي هغه د الله چکم قوانين د هغه ته ودا ور کوي وسعت ور کې جنگي هغه کفر او شرک له ودا ځکه کفر او شرک د شیطان لار ده او د الله په کې جنگي هغه توحید له ودا رسالت لو د ورقي پیغمبر سنت الله نو والذین واکسان کفرو چین کړي دے یو قاتلونه کفرو او کافیران مطلب انکار اچ کړي منکر دي د دا کتاب نه د دا پیغمبر نه توحید نه یو قاتلونه فی سبیل تاغوت جنگی په دا د شیطان کې فقاتلو اولیاء الشیطان نو وجنه دوستان د شیطانانو وی وجنه الله وی درځما دخمن جو کو دوستان دی وی وجنه د دوی دغه زور زو زو ورمات ماته ان قاعده شیطان کان ضعیفا د شوبه راتلا چیر کید شي شیطان دوم زورهوري چاله سره جنگي د الله د لخر لخ سره جنگي نه الله وینا ان قاعده شیطان کان ضعیفا یقینندل تدبیر پلان د شیطان کمزوره راب شډير په زور او شور سره ډير په دډا کو سره دباو سره لیکن تدبیر به کمزوره ناکاميږي هر کله به د ناکامي سره مخ لخصورته توبو ګوره وسم سورۃ توبه یو لسمه سی পারা الله لخر کې بتو کی دا اوس لګ وګره سورۃ توبه آیت نمبر یو سره یو لس یو لسمه سی পারা آیت نمبر یو سره یو لس د دو دویم رکو پسې آیت وینم د یو لسمې لپاره دویم رکو پسې آیت ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم یقینا الله اشترى من المؤمنین اغست د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه دا غوي او اموالهم او مالونه دا غوي بان لهم الجنه په دې بدلکه چې دوی لبې جنت ما ملي کړه دا مؤمنانو ګره په دنیا کې یو فوج جنګېږي یو معوزه خودي که نه تنخوا منخه یو معوزه د یو امتیاز به امتیاز اخ دي د الله د لهکارو امتیاز بتی شي تنخوا ب شي معوزه ب شي ان الله ته من مومن نه یقین الله غې د ممنانونه انفظه هم زانونه غوي اموا او معونه د غوي ی د ممنانو زانونه او معلوونه پهله منې خرسدي خو ممن ووغه. ممن ځان ته یا په خوله مومن, مومن او و او دغه مار او دغ ځان د الله پلار کې خرچ نهوي خر نهوي ده د و ځان د ممنکن نه ممنین نه دی ټګمار د تګې کوي ځان سر تې کوي والله سر هم تې کوئمنینسم تګې کوي یخوا الله اول ین عامو ت کوي د الله سره ممن ان ځان دو ککی الله خو نو شي دوه کو په خیال ې چې منله د وګकडे په دې مونځونو باندې او په دې بزرګي وباندې ان الله اشترم من المؤمنین یقینا الا اغصد المؤمنان زانون دا غوي او او مالونو دا غوي الله به شوير کوي بان په دې بدله کیچی لههم الجنه دوی له به جنت یو قاتلون فی سبیل الله دوی به څه کوي وسه مامله خوش وا د مؤمنانو او د الله مینس کې کئی بزیشه کار بیچی شي کار بیدائی چه او قاتلون نفی سبید اللہ جنگ با قی پلا ردالا که کې با قیدالا پلا رکی فا یا قطلون نوجنی با کافران و یقتلون او خپل بم وجل کی گی خبر دا خپل بخامخا وجل کی چې چه تا جنگ په لادشه و تا بدی سوچ شي چه ارزا کدش روغ راشم نا بدی سوچ بنا زی خو اول نیت بری چې چی فا یکتولونا واجنب کافران كافر اول سو بیده چیز محاز لزم جنگ لزم زبا در کافران واجنما او کتب کی وجل شویم نو عم سید اللہ وی او وجنب او وجل کی بخبلم وعدن علی حقا وعدد اللہ پا وعدد پا با اللہ بانر اختیار فی التورات پا تورات کی وال انجیل و پا انجیل کی والقرآن و پا قرآن کی اللہ دا اخری امت داغا فیل داغا ماملاه په توات کې بیان کړی وه چې آخری او متیان په مامانه خرستتي د دا هغوی معلوونه او د هغوی زانونه په مامانې خرستتي پهطوراتېملله داویللی وه زمن باره کې دا پیششنګوی شوی وه په اننجیر کېملله داویل وه چې داخل داخلی او متهمالونه او زانونه په مامانه خرستتي او jihad booke da mala rakhe او قران کې ملدا خبره تکرار کړه ومن او فا بعهده او چا چې پور او هغه څوک چې پور او هغه څوک ومن او څوک ده او فا بعهده خپوره کون ته د خپل واده من الله اذا لنا الله د خپل واده مانی کلق ده یعنی دی ګلوی چې زبده خپل واده تاسو پور کومه <تصفيق> د جنت واده مې سره کړی دا نو که زمما په قوانینو او زمما په شرایطم jihad وکړو زه به جنت درکوم دا واده به زه پوره کوم فاستبشرو بباعکم الذی بااتم به نو زیر ورقه هغه کسانو ته با بایکم الذی چکاروبار چکاروبار کې الذی هغه سره چکاروبار چې فاستبشروا وزيري ورکه ببيعكم الذي في کاروبار, آغا کاروبار آغا تاسو الذي اغه کاروبار اغه لیندن باعت به تاسو الله سره اغه لیندن تاسو چې کوم کاروبار کوم معاملې الله سره وکړه نو تاسو مبارک شئ تاسو د پرزيري د الله وی سره دغه لیندنه وکوه وذالک هو الفوز العظیم او دا لوی کامیابي دغه ده لوی کامیاب دغه چې الله سره معاملې وکړه د الله په الله من خپل ځان او bale دا کامیاب ده قل هو الفوز العظيم لو يكام يا ابي نو يا ولد خردة شيطان ايو لخردة الله ده شیطان لخکر دنیا د پاره جنگي دنیا د مزو د پاره جنگي کفر د پاره شرک د پاره او د الله لخکر اخرت د پاره او د الله د دین د پاره جنگي وقاتلوهم او وجنیدو حتی ترده پر لا تكون فتنتون چی پاتینه شی فتنه په فتنه مراد کفر او شرک غمه خیت کچ تیر شو غم خدلته یو معنا فتنی بلدا علماو کړي چې فتنه د مراد غلبه د کفارو زکه کجید دلته فتنی نه معنا تصرف کفر او شرک والي او غنور فتنی والي نو بیا ته مطلب چې سره به وجنې ته ته کوپر او شریک نه یې پرېخه نه سور توبه کې خلاوی په آیت نمبر په سور توبه آیت نمبر 29 کې آل د خلاوی چې نه که جزیه ته لید کی نو بیا که کافر می نو پرې ده ینه که کافر ته ل جزیه در کوي ټیکس در کوي تعالی او ستاله دی نو بیا هر دغه وینه وجنې پرې ده بیا يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او وژنغه کسان چې ایمان راوړي چې ایمان نه راوړي په لاوانه او نه پوره داخرت دا باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه غني هغه شيونه چې الله حرام کړي او د پیغمال پیغمبر حرام کړي چې دا شيونه حرام نه غني ولا يدينون دين الحق او دین نه کي دین پوره من الذين دعى كسان او تور کتاب تور کښه وته کتاب و حتا تردي پوری يعط الجزيئه عن يدين عن يدين وهم صاغرون تردي پوری چې درکی تاسو ته جزیه ان ټیکس تخپل لا سر او دوی وی ذلیلې دلته خو لاوي پسره توبه کې چې کتاس لا ټیکس دير کې او تاسو ته ځان ذلیلې کې نو بیا خير د به موج نه التا دبی او دلته کتد فی 2 مرات کو پر او شرک وایو څه مطلب ته خو بیا د شي راضی چې نه د दुसरे په ټکس باندې بیا معافی نشته به وژنې کټکس در کوي موجنه نه اوس هو دا, دا غلطه شو نو په دې وجه دلته فتنه مرات غلبه د کفارو یعنی کافر به ذلیل ای ځکه ځکه دا شیطان لغ کړ د کنه او شیطان لغ کړ به الله د لغ کرو مخته ذلیل ای چې ترڅو ذلیل شو او سره ټټکړ الله وی تراغیو مانه ورپسیزا پر نه دي وقاتلوهما دون و تعالی غسدن ذکر شیطان پلار کې جنگي وقاتلوهما او وج نه د ویل راحت ته تر دي پوره لا تكون فتنتون چې پاتي نشي فتنه یعنی غلبه د کفارو او غنوره فتنه مده کفر او شرکه غنوره غم شو او اخر یو انا بلا انه غلبه د کفارو تاسو معنی کوي څه معنی به کوي چې لا تكون فتنتون چې پاتي نشي کفارو شرک او غلبا د کفارو د سیمانه بکوې خان و ويکون دین لله او ش دین ینی زریره شو غلبه ختمه شو طاله ټاکس دیر کوسته لاند شو نو به پرېدا لوي خبه مو اجنزه به و ويکون دین لله الدين او ش دین خاص الله لپاره په ټول دنیا باندې بده الله دین حاکمي او د الله د احکام لاندې ټول خلق ژوند تیری ترتوب ورجدانی شوه jihad بکوې الله وی کامت پر jihad دخا حدیث کرازی چې کله عیسی علی السلام راشي نو صلیب بمات کی خنځیر بمړ کی او کفار بچره اٹول بیا په ټول دنیا باندې بچیدای یو نظام قائم شید الله خلافت برایشي خدا معلوم نه دی چې دا خلافت به د عیسی علی السلام مخکې راځي بیرته په ټول دنیا باندې ځکه حدیث په صحیح حدیثو کې دا پیشن گوئی شوې ده او کله عیسی په زمانه کې راځي والله ولا مغال الله لطره کې دې چې دا مخلصي او دور راشي مسلمانانو باندې چې په دنیا باندې برته د الله غالب شي او کې دې چې دا مغه د امام مهدی او عيسى عليه السلام ته اشاره کوي چې غو راشي د خلافت به تکایمي الله تعالی معلوم ده کې دې دواړه خبرې کې دې شي حديث کلا النبي استان فرمای لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين علمن نواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال <سؤال> پابو داود شریف کے حدیث تے صحیح چې لا تزالو طائفت من امتی حمیشہ بایی وړله زماد امتنا یقاتلونا چے جنگ باقی علی الحق پا حق کو باندے حق چیز قرآن سنت دا پیغمبر پدی با جنگی گی دے توحید او رسالت پر بجنګی چې د دنیا کې خارشی ظاهرین علامن نواهم غالب به پخپنو د مخنانو باندې څوک چې دوی وسره مقابله کوي زماده د امت د ټولګي سره ای مجاهدینو سره په دې بادات دی پور باندې غالیبي ایوبله حدیث کرازی چې زماده امت چې د قران په اصول او جنگیګی د مفهوم د سهو مزه چې زماده امت د ممنانو دوله زر لخر اوبیز کړه د اسباب او د وجنه شکستونو خو د کفارونو دول ذر لخر از باب پیشه تور ټوپک او ټنګ او اټم بمو داس باب د ټول د دې د وجه نه شي کست نه دول ذر خو شرط به کې دا نه چې خو دې خدای د قوانینو او د خدای اصول مطابق وجنګي چې کوم اصول ظلمونو کې زیاتې اون کې شخصي هغه پرونه جنگي بل حق نه خوري دا شرط به کې دا نه دول ذر لخر لوی څوک کم شکست ورنکال پیغمبر علی سلام تردی پور چې هغه اخیری ډاله د دغه مجاهدینو هغه به د دجال سره بجنګیږي او د دجال وختمې بیا اې د ایثار اسلام په لخر کې وي او بل حدیث کې راځي نبی استن فرمایي عمرتو ان او قاتل الناس حته یقول لا اله الا الله ماتهوکم شوهره ماته اللهوکم کړره چې دراغيب ز خلکو سره بجنګیغه ترتوبوري چې لا اله الا الله نی فمن قالها مشات ذا كلمه ويلا فقد عصم مني ماله وما نقبل مال من بچرو ونفسه او ما نقبل زانم بچرو چ كلمه ويلا الا بحقه مگر پها چي د حق وي ان كجيزوير كه کافرانه انه الله قانون من الله دين من دين مراده كه ایمان الله قانون من لا شو د نور قوانين الله بيان كړي نظام چوتوي دا اومنی نو بیام آقا کافر مانه بشته نبیه الاسلامویی بیره جوان تیرهی دا اللہ دا ها کچر دا دا شه تاغوتی نظام غواری چی پاکی جوان تیر کې تراغیب زو سر جنگی گمه ترسو چی دا خود خوده نظامی نیمنه لیه و حسابهو الله او باکی حساب پا اللہ ده نو وکاتلوهما او جنگ کوي دوی سره حتى تر دي پوري لا تكون فتنتن چې پاتې نشي کفر او شرک او غلبه د کفارو ويکون الدين لله او شد طول خاص الله د پاره نو فین انتهو پس کچری من شو دا کفار د مشرکانه د ظلم نه او د شیطان د لارنه دا, دا, دا غید خورونه نو فلا عدوانا نو نشتر زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمان باندې نو انسمه ته ظالمان زیاته وکا نا په ظالم باندې موږ زیاتې نشو کولای ځکه کومه کلاوی ولا تعتدو زیاتې باندې کوې ان الله لا يهب المعتدين علامه نه کوي زیاتې کوونکو سره دل توی فلا عدوانه ان نشته سزا د زیاتې الا علی الظالمين مگر په ظالمانو باندې یعنی ظالم له صرف دغه ظلم سزا وېر کې چې کوم ظلم کړره دغه ظلم مطابق به سزا وته ملويږي دا نه چې ته غمانه اضافه زیاتې او کوي اضافه زیاتې الا نه منی هک کوم ظلم کړ دغه سزا وېر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَنَوْكَيْ پلار د الله کي الَّذِينَ قَسَانُ سَرًا يُقَاتِلُونَكُمْ چي جنکي تاسو سره ولَا تَعْتَدُوا أَوْ ذِيَاتَيْمَ كَوَي إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَقِينًا أَلَامِينَ نَکَيْ ذِيَاتِي کُن کو سره وَقْتُلُوهُمَا أَوْ جَنَيدُ إِلَر حَيْثُ سَكِفْتُمُوهُمَا چَرْتَ چُومُ مَيْ دِيلَر وَأَخْرِجُوهُمَا أَوْ بَاسَي دِيلَر مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ دَغَزَيْنَ چُوبَ دَ دَ کَم جَنَيتُوبَاسِ دِيَتَاسو وَالْفِتْنُ کَدَاوُنَ نو فتنتو من القتل او فتن نه چې دا نی کوپره او شیررک او نور فتنې بیا او اخ لاندېدي بیا اشد من قتللی ډیر سختي د قتلنا غ ډیر نه ولا تو او داخلت طببع د دا داه ابدی جون توبید پاغه کیه فتنه کی ولا تقاتلوهم او مو وجنه دوی لرا اندل مسجد الحرام په نيز د مسجد الحرام کجومات کی نو ته حمله مکو ته جنگ مکو حتا تر دی پور یو قاتلو کوم فی چې جنگو کی تا سره په جماعت کې په مسجد الحرام کې کته بتامنه شروع کې اغو هغه د خوانه تجاوز وشي بیا به تاسو سره شروع کې به وته غل نه کینی فاین قاتلو کوم پس کچې نه جنگ تاسو سره فاین کا تعلق پس کچری جنگ تاسو سره فقط لههما هوت نه دی لرا تاسو سره جنگ کی نو تیم وجن الله وی کذالک جزاء الکافرین د غرنګی سزا د کافیدا دنیاوی عذاب د پدیونه د دنیاوی سزا ر دوی د پاره کذالک جزاء الکافرین د غرنګی سزا د کاف ایرانو ف د غرنګی د کاف ایرانو فاین انتهو او کچ... پس کچری منا شو دی د دو کفر نه دجنګه دفیین الله غ پور را یم په یې الله به خوون کمهروبان دی الله به توفیک وور کې کد شي ایمان را که دجن نه من شي دا د ح په خلابونهې توفیک به ویر ک الله به مافکې ایمان به را وړي او جنگو کوي دوی سرهحته تر دی پورې لا تکوونه فتنتونونه چې پاتې نه شي کوفره او شیرکه او غالبه د کوفارو وکو دی نوله او شي خاص د الله دپاره. او دا متر قیامت پربکی قیامت نه لغمخ کې بو د پرکی مطلب پور دین و ټول الله د پر خاص کیږي نو فین انتهو پس کچري من شو دی د جنگ نه یا د کوفر نه نو فلا او دوانه نشتر زیاتی نشتر زالم، زالم سزا ده زیاتی الا علی الظالمین مگر پر ظالمانو باندې ځین کوم ظالم چې ظلم کړی هغه له دغه سزا وره